nu är, vi väl, är det väl. 60? Nu är det lite för i tid det här. 58. 57 var ju skidåkad på den. Jaha. <laughs> okay. Du ser. Det här är, är... är det 58? Nu är jag osäker när det sägs där. 57 var sist. Ja. Ursäkta. 58. Ja, 1958. 1958. Då vann Sverige Silver i VM, fotboll. Mm. Känner du någon som, som har varit på, på har du träffat på folk inom åren som har varit på, som såg den finalen 58 ute på Rosunder? Eh, pappa såg en match men jag tror inte det var finalen. Han var här och kollade en match. Alltså, för det var ju lustigt med det 58, för de spelade typ i Sandviken och, och mm. många konstiga ställen. Mindre, kanske inte konstigt, men mindre ställen Mina föräldrar bodde i Nykvarn mm. Min förbror själv födde i Södertälje 1959 Man kan säga att du är halvstockholmare Ja, kan man säga Jag fattar aldrig varför de flyttade norrut igen Nej. Ja, Det hade varit mycket coolare att ha sån här... Uppvuxen i Nykvarn Tjena ja, <laughs> Jag har det här och tittat vilket, vilket lag hade du hållit på då? Ja, det är ju Tälje. Kringlund. Man hade kanske blivit en huligan. Undrar vad som hade hänt. ju inte det var. Det hade inte du och jag suttit där. Nej, då hade du hängt, hängt på studieplan <laughs> Eller var ute i... <laughs> Sturieplan. Och planerat en neuron i Södertälje. Mm. Ja, har du alltid varit i Öviksbo förutom <laughs> de senaste 30 åren? Nej, men jag är ju, Du vet inte varför? jag födde var någonstans. Göteborg? Nej, för det var Borås. Borås var det? Jag ja, säga, nej, jag känner igen hur du säger Sen hade vi väl en, en trip till där... Lite Älvsborgs fan är vi. Ja. Älvsborg höll jag på. Ja, men där. sådär. Ja. Jag höll ju inte på en lag egentligen. Nej. Men Älvsborg... Ja. Älvsborg... Sen, sen, eller Boråsen flyttade vi väl upp till... Jag tror jag borde i Sund ett tag. Just när jag flyttade till, till Uevik. Sund? Okay. Ja, Sund och Åsen. Ja. Och sen så var det väl själva, tror jag, vi bodde vid Emma vägen Och sen så bodde vi på, jag sen flyttade till Moliden och sen från, måste vara 70, så bodde vi på Vila gatan. Du var flytta runt en del i ditt liv. Ja. Och sen när jag flyttade hit till, till Stockholm så flyttade jag ju, jag tror jag bodde alltså på tolv ställen <laughs> de första två åren. Jag var, okay. var så galet flyttande. Jag bodde ute i Jordbro först hos, hos Pente. Jag kom på Pente. Om en kortare tid. Och sen hade jag någon studentlägenhet nere vid Vid Ja, jag är i Körsbärsvägen. Ja, precis. Ja. Ett tag. Nej, alltså, jag flyttar runt till mm. Faktiskt. Men nu har vi bott. Där vi bor nu har vi bott i, i tio år. 2005 flyttade vi flyttat. Mm. Okay. Ja, jag har bott där elva år. Jäkla. Var fint. bodde du innan? Krugbankegatan. Låt det låter så det. parallellt till Ormsgatan. Ja. Och sedan innan dess bodde jag i Högdalen. Mm -hmm. Och innan dess bodde jag på Krugbankegatan. Och, och innan dess bodde jag på Lilla ja. Och innan dess bodde jag i Frankfurt am Main. Och innan dess bodde jag i Fredhäll am Main. Här, du är det. Och, och innan dess bodde jag i... Granne med råger i de här gulblåa studentrummen uppe i Kungsammaren. Kung, ja, alltså du bodde du tungsamma? Ja. Vi bodde ju där samtidigt, han nu jag. Nu tog jag några månader. Aha. Då När de bodde i den där lägenheten, då hade jag ett studentrum. Alltså ett par hus bort bara. Ja, ja. men vi, vi var ju där. Vi var ju där. Ja. Då var vi där den här gigantiska flytten. <laughs> Som vallegrades med en sju av sju. En sju av sju. Ja. Han, han har en sju skala på ja. Och Den där fick en sju tyngsta någon. och Det var ju den flytten därifrån, den här lägenheten till den där Karl Malmströmns väg. Ja. Du var ju med också ja, med. ett tag. Det var, ja. då, det var då Valle var... lade beslag på, på Pirran. Nej, det var så... inte den, va? Var det, inte? det var ju den här När du sa att han flyttade till Täby För jag var inte med på den. Nej, jag hade lärt mig läxan. Eller var det den innan? Nej, det var inte det var den, det var den jag har ja. hört att det var den här från Konvans väg till Tabi. Ja, det var, det var Jo, det var någon någon som Valle han lade beslag på Perran från första stund till tills vi satt och fika. Då gör han, då kör den nästan. Valle skickar sockervitt. Avvänta, ja, det kommer upp en liten bordspel så här. som han låtsas ge biten på. Vi kör över allt utan med Perra. Pirra är ett roligt ord. Det hade jag aldrig hört innan jag flyttade till Stockholm. Jasså? Nej. Jag vet inte vad man sa i Övig. Jag tror inte det var pirra. Jag, aldrig... jag vet inte den som hade sett en pirra innan vi flyttade till Stockholm. Kanske var så illa. Jag kommer ihåg att de snackade om pirra när jag kom ner. Vad oh, fan det är det <laughs> Pirra har varit ett eklat modeord. Pirra. Det låter lite så här Stockholmslärg. Ska den klunkig? Ska den Ja, men som, när det var där på, på flytten, då var det verkligen på slutet. Det kanske stod en stol och, och såna små, så små grejer. Ja, jag tar honom med pirran, sa han vall. Alltså, det är lättare att bära en stor än att lägga den på pirran. <gör> men det var... Ja. Pirra deluxe. Snart ska jag spela med den man. Mm. Och då har de pirra med. Kök en boll med den. Ja, jag ska jag köra med pirran. Både har de Wallström, så fick jag en present av. honom för honom. Jag ska gissa. A present. Åh, oh, jäklar. Det här påminner ju om... Tja. En gasbolla. Tännisbolla. Ja. Det är någon, han har bestämt för nya scenen. Det är någon så här högtryckstub som gör att man kan blåsa in så här och så stå bollar vi spelar med gasbollar de blir ju även om man inte spelar med dem så tappar de ju luft. Mm. Och så med vad den här, här, här bollar. Ja, alltså gasbollar. Mm. Bara man öppnar förpackningen det är så här, psh, mm. Och spelar med dem så slits de lite grann och så tappar de luft och då ligger de bara sen så tappar de ännu mer. Men här så restore and maintain så att den här gör till att det återfår liksom Gas, Vadå, så det, är blå... det är en ventil, Bra blåser man in, alltså luft ja. i ventilen. Den är ju lika lång ungefär, det här påminner om... I åtta med... De påminner jäkligt mycket om en sån här, man kunde köpa förut en halv meter popcorn. <laughs> just det, med just det. Ett sån här, ett rör. Ja. Gas, vad var det på dagens bild? Den här, ja. Det är nästan som att man ska öppna den här i, i sändning. Så man får höra på... Pss. När du ser inte då var det inne. Det ska spela den här låten. Jag minns paddan körde mycket. Men inte ändå hade inte pratat. Pappan körde ju med gasbollar. Mm. Nej, jag det var så otroligt mycket snack om med gasbollen. Och det hade väl vad var vanliga bollar trycklösa. Ja. Ja, vi hade i sån här papperspark. Ja, precis. Tre torn. Och tror så han han köpt. Vi köpte riktiga. mycket snack om de här gasbollarna. Ja. Och att vi fick inte spela med hans gasbollar kunde till med vara någon gång. <laughs> okay. Om man var uppe på spel och så skrev han hem tid och så hade vi åtta bollar. Men mm. då alltså tog man sina fyra gasbollar och la in i röret, liksom. haft en liten rörelse. Kraft och sådär. Det låter som att du spelar mycket, tennis. förut. Ja, men lite hans där. Men jag har ju inte ändå en En sån gedigen historia. Så en spela... gedigen historia som jag inte har vad säger du? Väldigt svår att spela. Sista spelet var det våld mot Rogga 91, just i Bergsavanna. Mm. 24 år sedan. Mm, då förlorade jag 6, -6 Och då 0 inte. Och så sa jag till mig själv att det här ska jag aldrig göra mer. Okay. Det är ungefär som Popquiz du, du tänker <laughs> att alltså, li, li, lika, lika borta som vi var på popquizen, Den ja. sista. Ja. Eller som vi. Ja. Som jag var i alla fall. Ja, jag också. Lika borta var jag på Thernes Okej okay. Och man ska göra saker man tycker är roligt, <laughs> Ja, jag förstår precis. Du inte förklara det. Det finns inget. <laughs> uh, jo, men tennis. Jag gjorde i laxen här i, i mm. åren. Jag var där. Och lite bättre att det blir det. Men ändå är det läskigt att höra att det var fem år sedan du mm. du ramlade på cykeln och gjorde illa. Jag snackade med Tompa också. Han hade åkt skidor, längskidor för två, två år sedan. så mm. han ramlade och så kunde resa sig upp och tog spjärn liksom med Armen mot staven och skulle dras upp Och då knakar du till ja. Han är fortfarande dåligt två år sedan Ja, jag ser. Gör det ont fortfarande? Ja, men det gör jag, jag får ju som hjälpa till med, ja. med andra Men det känns ju bättre, det gör det ja. Jag säger bara som Som du säger om mod och kapa Vi får se <laughs> Vi sa ju förut att vi skulle lägga ihop lite några... Det är ju roligt att grinninggubbe i alla fall. Så man är 95% grinninggubbe och ska man väga det mot 5% lite positivt positivism. Ja. Och då är det... Han skriver upp kaffe som en av grejerna. Gott kaffe. Tummen upp, säger, jag. Du, du säger det, gott. Då kan man ju bli, bli lite glad. Också. En gott kaffe. Jag säger kaffe bara. Ja. Jag, jag kan tycka Det finns, finns jobbkaffe jobb som är riktigt äckligt. Det har du sådana här automata? Är det en en sån här röd? Ja. ja men vi har, men samma som vi hade på hamnarna. Ja, jag tror det. Mm. Och ibland kan det vara okej, okay, men ibland är det bara brask. Liksom. Jag har ju vänt mig så mycket med det där här kaffet. Jag, eller jag, jag, jag, tar, jag, jag känner ju inte å oh, vad gott kaffe Men dricker någonting annat. Mm. Alltså vad som helst. Mm. Just efter så känner jag om det här är ju mera kaffe ja. än, än vad det där är. Och det fina på, för 4-5 år sedan, så stod det att man kunde ha kaffe och så alltså kaffe med mjölk. Mm. Men sen har hon bytt där. Till vitt. Till vitt. Ja. kaffe med vitt. Ja. För du får väl inte äta HD-mjölk mm. mjölk. Nej, det är något pulver. Mm. Ja, men kaffe, kaffe är en bra grej. Ja. Mm. sen tyckte jag. En grej som jag uppskattar det. Är Musik, det var liksom musik Så är låterviktiga såklart Men sen, bra ljud Har jag bara gillat Mer och mer mm. Det kan jag bli så här, lite uppspelt av Att, att, och att det du... låter jävligt bra liksom. Att man hör alla Grejer, det är inte bara ett brus utan, ja, Det hänger på produktion, det hänger på stereo Allting, men liksom, Då allting kommer fram på något sätt Så man känner, oj, det här är lite extra dimension till en bra låt Då tycker jag det, det jag jag gillar high mm. gillat Ja, lite grann men alltså lyssnar du på Spotify, jag, när jag lyssnar på i bilen så alltså, det är ju dåligt Alltså Spotify... Jag har ju ställt in Spotify så det har i alla fall bästa kvalitet, det kan man göra Premium Det finns två, en, flera olika kvaliteter Okej okay. På inställningar. Och du får visa mig ja. Och sen, eh, ja Men, men eh, som jag tänker på För du gillar väl den här LKM-plattan, vad heter den? Atlantis? Mm och den är väl, ju som liksom jättedåligt producerad. Den är ju producerad så att den ska låta mm. på ett speciellt sätt. Men den, det minst när jag lyssnade på den mm. sista gången det var några år sedan, att det, det störde mig så mycket. Så att jag orkade som liksom inte lyssna, mm. lyssna igenom. Så känner jag mig jättemånga, men inte med den. Mm. Det, det, det accepterar jag att det är. För jag tror att det är producerat så på något sätt. Eller jag vet inte. Men däremot jättemånga andra grejer. Det kan jag inte lyssna på för att det är för dåligt ljud uh -huh. Särskilt då det är lågt Och liksom gammalt ljud Tycker jag är tråkigt Alltså Det där som är en Big med Big spelar Det är ju gammalt Men det, det låter kanonbra mm. fortfarande. fortfarande Medan man kan lyssna på Jag att Led Zeppelin hade kommit eh, På Spotify eller Riva Astrid, Så lyssnade på det Jättetunt ljud fortfarande Då blir jag och tappa intresset. Liksom. Mm. Men däremot hade det låtat kanon så här: att de hade på samma sätt Big Star, det är ju 70-tal bara två. Liksom, att de hade fått till. Då hade jag, tyckte, ah, men, då hade jag accepterat på det här sättet. Liksom. Och det har inte bara riktigt med produktion att göra, utan det också nivåer. och ja. där, Tydlighet. För minst det är ju. Jag, eller förut så här: Du brukar aldrig spela högt. Mm. Nej, jättemycket högt. Och jag, jag, jag, jag såg att alltså, vi har ju någon. Det en stor blomma framför en högtalare. Och det är väl en, en dödssyndig... Ska man komma nämna det på... på hi, -klubben. hi klubben så skulle och stryk. Ja. De skulle blästa och sen skulle de hälla saltvatten på en. Ja. Minst. Men att... Bad, bad sound kills good music. Ja. Men du är inte så noga med... Fast... Nej, alltså, jag, lyssnar, jag lyssnar aldrig så, men... så, så mycket. Men, men när jag lyssnar hörlurar hör lurar, så... så... Så kan det ju bli mer större Du hör det ju mer ja, Om det är bra stereo så här, Om man spelar lågt Då är det ju också liksom att det kommer fram mycket bättre mm. För annars blir det ju bara brus Brus <laughs> ja. Nej, Nej men det var ingen grej men, men det är inget viktigt Men det är bara den grej som jag har märkt Att jag tycker Ja, man kan liksom lyfta lite igen, så. Mm. Men, men just, just det här, Vad heter det på, på... Jag, måste, jag måste göra någon renovering På, på stereo jag, jag hittade förresten en det kanske jag har nämnt någon gång tidigare, men uppe på Kallbergsvägen så fanns det en, mm. en gubbe som, som reparerade det. Ja. Det ska vara dit och lämna in förstärkan. Mm. För det, det är inte en lampa som funkar i hela förstärkan. Mm. Blir det blir så snygg de här gamla 70-tals. Mm. Man ser, ser alla färger och, och, och allting. Mm. Och då kanske det, <coughs> det kanske påverkar ljudet också. Sen, finns det, sen är det sladdarna till, till högtalarna, och de här högtalarna är från mitten på 70. Du kör lite, vad ska man säga? Vintage. Ja, jo, verkligen. Vintage-utrustning. Ja. Jag säger på, på ena högtalaren, de där har ju hängt med alla de här... och vilka fester. Om de här högtalarna kunde prata. De här, här högtalarna har ju förut med... Man ska ju rådna, alltså, har <laughs> sett. Den har ju, vad heter de har ju hängt med i alla flyttar. Och då har de inte lagt sig i kan jag säga, utan har de har ju... <laughs> okay. Och på en, på, på, en, på en del sen då ser man märken från, från, från att det stått blomkruket man vattnar där under jorden. <laughs> okay. ja. Men ja. de har, har nog ord på nacken. Ja. Ja. Har du några glädjepunkter? Jo. Någon, något, som, något, något som man blir positiv av. Det tycker mm. jag just nu så är det här ljuset på morgon. Ja. tycker jag är fantastiskt. Att när man, när, man, när man går upp så är det ljust. För en, en del månader, jag, som tidigare börjar började jag eh, sju nu. Mm. Och, och någon gång så kan jag börja halv sju att jag öppnar, öppnar skolan. Och då är det just, då just kan det ju vara när det är som mörkar sig. Men då kan det bli ljust bortåt halv nio. Mm. Och det är ju stor skillnad när man kliver upp vid, vid sex. Och att det är ljust. Snart är sommartid, Nej, det sommartid När är det är tre veckor? Ställa ut, ställa ut grillen. Mm. Ta in den. Man ställer fram grillen. Ställer fram grillen så ja. precis. Man ställer fram grillen. Och sen på man ställer fram grillen i Ställer fram grill och lådvin, tar man in. Man tar in. Man ställer bak, tillbaka lådvinet och grillen i november eller oktober. Ja. Man kan Däremellan så låter man lådvinet Stå fram om du ja. förstår mig man. Man, man kan nästan ta bort Grillen kan man grillen, säga jag Ja, grillen Ja, men lådvinnen om vi ja. I mitt fall så Då tar man det, sig ut Man tar ut inte Jag har ingen grill och aldrig grillar Jag ska sikta på aldrig grilla i mitt liv Det blir en fin merit Jag har aldrig solarium <laughs> Har du inte? Nej, aldrig ja. Så länge Det har också känt att Nej, det är en grej som jag aldrig gjort Det ska inte göra Det är kväll som att jag ska aldrig ska mer spela tennis <laughs> okay. Jag ska aldrig grilla. Jag ska försöka starta en trend som heter att man kokar istället. Jag tror att det blir många, följer. många som kommer att gilla det, med det Då blir det en sån här underbart, Ko underbart. <laughs> jo, det, där har vi en, en finsk kompis <laughs> som, som kokar aprikot så bra att man kan koka på sommaren. Man har ju ute inställning. Nej, men kommer över till oss så kör vi så kör vi ett kok En kok. Kan vi koka. kok. tre dagars kok ja. Men man, du vill grillen. Då behöver man bara vatten. Man behöver inte Nä. Nej, nej, jag aldrig förstått riktigt med grillningen. Jag kan lika gärna steka en, en panna. Ja. Ja. Och, det, och här på den här restaurangen har vi med kolgrillat ja. Och <laughs> Men du grillar ju Ni grillar va? Ja vi grillar Men det är inte Nej, Det är mina... inte helhet Nej inte för mig i alla fall mm. Många verkar vara det. Med grillning ja Och det är den här sketchen Det är fantastiskt roligt Vi kommer till, till Hassan just ja. med, med grillar Svenska släpper lös <laughs> När de grillar <laughs> ja, Jo ju, men det kan ju också vara andra. Grilla. <laughs> Vem kom på den tog? Oh. Ja Det är ju bra det är ju, det, är ju att, det är ju Fredrik Lindström och Hasse Pils som sitter och snackar Och mm. så är det ju Pontus Janai ja, som det. säger Grilla hela tiden <laughs> Grilla <laughs> Och då där, det där är ditt intresse över grillare. Ja, det, jag tycker det är ett väldigt roligt fenomen. Men jag är inte intresserad av själva grillningen. Men det är gott, jag tycker det är gott. Men... Eller liksom... Jo, men det är gott. Det är inte så, att jag. Nej, vi är nog inne på samma linje där, Du är också inne på koka. Koka? <laughs> oh, ja, men man kan träffas familjen. Man kan ju Koka! <laughs> koka! <laughs> Har ja, du något mer positivt? Ja, kanske. Ska jag säga. Ja, lite så här omotiverad välhet kan man bli Man inte förväntar sig att, nå att någonting... Och så får man... Det kan vara liksom, att heja på en främling på gatan eller mm. där, på där. Men alltså att man hejar på folk i taget, Eller liksom ser varandra eller Mm. Man går bara förbi här. Liksom. Det småstående fenomenet är att man hejar lite i alla fall. Brukar du går på grannarna. Ja, men jag vet ju inte vilka det är riktigt. Nej. Så. Ja, jag brukar liksom, ge dem närmsta många serier och sådant som jag känner igen. Men... Jag är mm. oändlig, du kan göra så här. Men träffar de liksom, på gatan så kommer jag inte ihåg vilka det är. Nej, nej, nej, jag tror inte det är inte som i hus men det är enklare För försöka... det här flyttar så mycket ut och in så mycket. Men, eh... nej, men jag tänker ju överik. Då går man, om man ut och går där så är det mycket, mycket att folk tittar varandra är lite ögon av hejan. Tycker du? Eller på affärer och... Men det, men det kanske är lite mera folk här. Jo, det är klart det hänger ihop. Men det är liksom, det är anonymitet. anonymiteten. Jag har egentligen ingenting emot det, men jag kan tycka att det är rätt uppfriskt. Liksom, man kan vara bra. Där kommer det här. Som grej Ja, jag kan tycka vara är som en... En, en öppna dörr bara Om, ja. man, om, om man kommer någonstans och någon håller upp dörren till exempel Jag, jag, jag hade jag kom på en grej nu Men det kanske har något med, med vänlighet att göra Men jag var och handlade här i fredags Och så körde en, en korg så var jag först i Frukt och grönt och plockade på en massa grejer Och så hade jag hörlurar på mig Så jag började lyssna på någonting Och så hade jag någon, någon, någon ny grej så lade jag ner i vagnen Och så började jag styra iväg Det den som tog med paxen. Och så pekade ni mot vagnen så jag tog bort Va? Ja, det är min vagn ja. Och tittade runt det och stod min vagn Åh, oh, sorry ja, Det här kunde bli en spännande meddel så, så, så, så Jag tror du skulle dra en parallell Om att du, du, blev ju, du var ju så uppretad På att dra alla om de stapla bergen ja. Och inte vände rent. Nej, just det, precis, så. Ja att det var, att ta någonting relaterande. Det enda, enda som, som att ja, något motsatt liksom. Ja nej ja. det det enda som var, som var som hade med det att göra det var att bo på samma affär. Eller hemköp. Ja, hem eller? ja hemköp när när i Karlstad. Lite stamhål. Ja, det är mitt lite du är handlad 9 mot 10. Mm. Men det, det som smör vart lite lite funderat om över just den för han han pack. Hade jag, var det någon som har gjort åt mig Då hade jag liksom Knacka och skratta till Nej, vänta, Det här är min, mm. tror jag Fast han såg nästan lite sur ut uh -huh. Ungefär som att då skulle det sno vår vagn? Så jag, jag, började, jag började ju liksom Jag släppte ju allt, jag var ju på väg och började veva <laughs> ja. Ja, jag, Är jag, rätt jag, jag var inte förbannad som man, ja, ja, ja. Jag tände ju till Jävligt. Jag tände ju till på alla jag upplevde det där igår lite av den här irritationen i trafiken faktiskt. Jag körde bil och så skulle jag svänga ut på, på väg. Och så då trodde den bakom att jag skulle svänga höger. För då skulle man kunna köra. Men jag såg att det kom en buss. Mm. Men han såg inte den från höger. Jag skulle köra rakt över. Och man bara tutade ut här liksom. Att, att jag inte körde Det är då du ska ut Ja, ja och då, då blev jag irriterad <laughs> När man bubblar upp liksom, Så, så tok tutar jag av När liksom, jag körde över och han svängde direkt, liksom. ja. Men det är så här, irriterande jag, all, Det där triggar igång <laughs> det, det var skit hos mig liksom. ja, men det är något, Jag känner lika Det är något djur ja, det, det Instinkt bara liksom, bara, Fan Din idiot ja. Jag ska svåra säkert också Ja man, man sitter mm. när man sitter där som kung i sitt eget land. Ja. I bilen man väljer egen musik. Jag tror jag skulle ha som kaxen möttes rakt på, här, utan bilar i väl. Ni cyklar. Ja. Nej, det, om man skulle stanna bil Och så, så kom skriver ur någon så här värst typ liksom. Fina. Ja, jag är fin bil. I bil. Och körde där med innan. Ja, på rakt uppe utanför. Ja. det bra. Vi får se. Nu går det in på det negativa ja. Ja, jag var det var en miss. Vi får klippa bort. Ja, ja hade du nog med? Några mer positiva saker? Nej, men det, det är ju sådana vardags, små vardagsgrejer. Bara, till exempel. Ja, men det är bra. Det är dom ja. Annars att vinna 20 miljoner eller åka till USA, det är ju fina grejer. Men det är, jag, tänkte, jag tänkte med lite smågrejer. Ungefär som man retar upp sig på liksom, ja. mot svar. När jag tänker på positivt så fick jag en... Vi fick igår en, en, en spray till skorna. Och då kan man tydligen spraya man skorna. Nu, och så ska man spraya in dem 24 timmar i en ängel till. den började som inte spraya mer mer. Då sa det var mycket att du kan spela ketchup på eller soja. Det gör som ingenting. Och vilken sko som helst. Mm -hmm. så jag tänkte att jag prova på mina... Mina mockasvor, mina benchörmar, med ljusa. Att de eh, stöter av allting. ja. Men det, det där tror jag inte på. Jag, jag, jag, jag, jag, jag provar inte jag heller ketchup. ketchup jag <laughs> resultat. se vad resultat. Ja, man vet aldrig. Nej. Det ja, var bra procent. Ja, ni hade lite fest då. Lite. <laughs> jo. Eller lite fest. Vi hade, vi hade mat, och, och mat och vin. Mat och dryck. Ja. Så är det djurtråd refereras förresten? Ja. Det följer med ett halvt öga. Det hände mycket där. Ja. Det var mycket snack om, om quizkampen också helt plötsligt. Ja. Ja, så var det. Jag spelar ju alltid mot två. Eller ibland har det varit mot Addein en gång och så mot Peter. Och... Mm. Men ofta, de som jag har haft igång hela tiden, det är med råger och... Pär, mm. vi kör alltid. Så liksom, det bara rulla på så. Ja. Men du var länge sen. sedan. Vi, vi möter. Ja. Pär har Pär men där har minus statistik mot jag. Alltså. Annars, är, ja, du är ganska jämnt, jag ska liksom, men Pär har han, han kan de här som inte jag kan alls. han tog konst och kulturen bra på. Det är, det är mycket konst det kan mm. inte jag. Och det så de här i det kan inte jag någonting. Och det tar han alltid liksom så att, och så sen, är, sen är vi hyfsat jämna på den här sport- och musik. Eller, ja. Men han har använt bättre på de där som inte jag kan alls. Men det, det, är, lite fin, det är lite fint på, på quizkampen för då, hur man väljer ämnen i, i, utifrån vem man spelar. Mm. Mot. Jag brukar, men det är, man måste ju ta det man kan mest. Eller så, ja, för att annars det kan jag ha tur också jo men, men sport eh, sport det brukar jag alltid ta och så brukar jag alltid ta musik ja jag men en eller med mot... ja än man mot så, så brukar jag ta musik ja. tecknat brukar jag köra också det är bara sån här, så här tecknat är bra mot pad vad kan man köra för det känns som att man kan lite mer. Han inte och han, alltså, han... <laughs> han har ju kört i labbet istället. Ja, under tiden nu du att du Så läser han lite fysikböcker. <laughs> ja, <i> det. <laughs> det ska straffas. Ja det gjorde. Det, det gjorde det både på de boken och på quizkampen. <skratt> ja, det är det. Nu är vi ju en eh, vecka. En vecka efter Med inspelningen sådär mm. För podden så, så då den här grejen upptäckte jag när jag, i, när jag var i året Förra veckan Att Det dyker alltid upp sådana här grejer på På Facebook Eller på internet överhuvudtaget Sociala medier Det var ju den här ice bucket, vad heter det? Mm. ice bucket Challenge Ja Och den ser man inte så ofta Som många som gör nu Nej. Och nu sist var det förra veckan eller förra, förra veckan så var det om en om en kränning ja. som var vit och guld va? Den var antingen så var den vit och guld eller blå och svart. Ja men den var ju vit och guld. Såg du att den var blå och svart? Ja såg den blå och svart. Det, det måste vara två olika bilder, två olika ljussken. Det, något, för att jag hör, det var ju jätte mycket Men eller vad tror du? För att det är så definitivt blå och svart. Liksom. Jaha om man kollar i mobilen så såg det på ett sätt. och Då kollar man på en annan, så var det det. Det måste jag med skärmen och göra. ja. göra. Det är så otroligt att en sån där skit en totalt ointressant sak. Ja. Kan, kan bli en, en, en världsgrej som de skriver om i alla tidningar. Ja, det blir jätte... Ja. Men det... Du tyckte vit i okej, okay, det är intressant. Ja, men jag har sett båda när liksom, jag såg då svart och blå. Jag tror att jag har olika bilder, jag vet inte. Märkligt. Svart och blå, är för att du är djurgårdare. <laughs> De det är, ja, är mörk på... Domschef. Nej, jag, jag, jag såg mer som uh, röd-vit-grön. Vit och guld, det är ju det ARK-sressor. Är De ja, ska, ska vi snacka mod lite grann? Ja, vi får se. Det var Mal, det var Malmö nu som, som låg närmast, va? Ja, jag, jag, jag förstår inte hur det där slutspelet gå till Så vet jag vet inte Nej, Men det, det, det som jag tycker är kul för jag, jag, brukar, eller eller? jag brukar följa i, på Twitter När de spelar För då har det alltid varit om det är eh, ÖA som, som lägger upp Örnsesviks Hallihanda För det som undrar mm. Då eh, brukar alltid de följa Och följa matchen Och, och slänga in Tweets mm. Så jag, jag brukar följa där eller om det är modehockey, spelar roll mm. Men nu med senaste matchen När det var klart att men, de kommer ju inte komma till slutspel mm. Då ligger det tjänsten nere Eller det är, ingen, det är ingen som gör så Ja, modehockey, jag tänkte också på det För jag brukar också kolla det ja. Men de skrev ingenting i slutet Eller oftast 0-1 Det okay. står ingen mer <laughs> så är det bara 0-1-0 bla, bla, bla Men annars 0-2, 0-3 ja. Och nu, är, nu finns inte det här Och det känns men, men, Håll skenet upp i alla fall <skratt> <skratt> <skratt> Till och med Den tjänsten nedlagd Då förstår man att det illa ja. Jag blir glad om det inte blir nedflyttning säger jag. Negativet men jag, menar, <skratt> jag hoppas att det blir överraskigt Ska, Ska vi tippa här nu? Jag tror, jag tror det blir 4-3 till moden men. Men jag, hopp, jag hoppas det blir 4-3 Jag tror att det blir 2-4 <skratt> <skratt> För att vända på <skratt> Jag tror att De torskar med 4-2 i matchen kan till och med också ja, ah. Om man säger eh, Cyril Jordan och Chris Wilson Vad säger du då? Fina lån mm. Ett band ah, ja. Flaming Groovies ah, okay. Och nu, nu Jag hörde på en En snutt av en låt Det är första låten som de har gjort Tillsammans nu ah. Om det kommer något nytt eh, Sen 79 Okej okay. Finns på Spotify? Nej, jag tror det här var på. Vad heter Sandcloud? Mm. Ett, ett favoritband som. Mm, det är verkligen ditt. Eller framförallt Shakespeare Action. Ja, en fantastiskt bra låt låts. Ja. Men det är liksom du. Den är förknippad med dig på något sätt. Shakespeare Action. Ja. Känns som en av dina. Liksom, verkliga favoriter Ja, det där är en av mina topp fem. Ja. Top fem låter. Särskilt i Neighbors-versionen. Ja. <laughs> Vi kör ju den ganska mycket. Jo, det gjorde vi. Nej, jag håller med dig. Sen, sen gillar jag Sir Jordan för man ser redan. Han, han, han gjorde ju en Elton John. Man ser redan där på omslaget till shakespeare Action från 76 mm. Så är han otroligt tunn hår. Han... Och nu har han ju en fantastiskt hårsfall. Okay. <laughs> en peruk. Ja, en perris. Ja. Eller eh, transplantation. Ja, jag vet, jag vet inte. Mm. Jag såg igår på... Paris... <laughs> Paris... Ska <vi> på det ska gå på dig. Paris... Uh, jo, jag såg igår på uh, det här med Jon Fogarty och uh, Springsteen kör Fortnite-sounds. Ja. Tillsammans för kanske fyra och fem år sedan. Och du inte tänk på, nu säger man också att John Fogert, han ser ju nästan ut som han gjorde för 40 år sedan. Mm. Så han sitter väl också med en perus. Ja. Ja, ja, jag tycker att vi går ut i... Det är ju fantastiskt väder. Ja, det är fint. Det är ju 15 grader idag. Det är så bra. Ja, har inte du märkt, märkt av någonting? Ja, var ut och lämna lite... Super, super. Men det känns varmt. Ja, det Perfekt har... att åka och att spela tennis inomhus ja. Du har, vad heter, farsjärnan Du drar inte upp här igen, eller någonting. Nej Är det för insyn eller att du inte vill ha ljuset Ja, insyn och Att jag inte vill ha ljus äh, Men nu har du ju öppnat Öppna fönster i, i, i sovrummet Det är för att vädra bara. Ja, ja okay. Jag Tänkte att du vill släppa in Släppa <laughs> in insyn mm. ja, men jag, jag, ty, jag tycker att vi Vi, vi tar årets första Utekort Ja, mm. det backar det här. Och så säger vi tack för, för denna gång. A vir på 58. Det ja. här dårligt 59. Körnade. Hej!